Fema Clark na Fema Reduction What do you do ni ephemeral radio show kazi nyingine nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best C Ansuf pamoja na ACT. Ya yeah. kila wiki na nakwambia tunazungumza masuala ya kilimo, mnyoro wa thamani katika kilimo Ndodha na dhanaku ya msimu huu ndani ya Femina Radio Show. Ya yeah. uko na Rebecca Gumi mtangazaji wako tutakuwa pamoja uh, takriban dakika 30 tukisongesha gurudumu hili la Femina Radio Show. Na leo basi ndani ya Femina Radio Show tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kuhifadhi mazao baada ya mavu Uno. na jinsi gani basi wakulima wanaweza kutumia dana nzima ya kuwa kwenye vikundi ili kuweza kukabiliana na changamoto za uhifadhi wa mazao galani. Madao hapa tunatujiunga na reporter wangu Michael Mselu kutoka Mangalalaringa ambaye yeye basi amezunguka semtu foot tofauti kuuliza wananchi kuhusu na umuhimu wa kuhifadhi mazao galani. Michael Mselu karibu. Unisikiliza, Unisikiliza. Fema Radio Show. klar na femma review shop sante sana Michael kwa kazi nzuri kabisa lakini nikukumbushe msikilizaji unaweza kuwasiliana na Fema Radio Show kwa kuandika neno radio unaacha nafasi unaandika ujumbe wako unatuma kwenda kwenye namba 0753 003 001 usahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka utatisha ama nini yeah <laughs> time hapa baada tuko na Michael Mselu lakini akifanya kazi nyingine tofauti kidogo alipata nafasi ya kwenda kumwoji jipange wetu wa leo kijana ambaye anashia na sisi story inayoendana na kitu ambacho tunakizungumza leo umuhimu wa kuhifadhi mazao galani lakini pia ni jinsi gani basi aliweza kutumia dhana ya kuwa kwenye kikundi kukabiliana na changamoto ya uhifadhi umsikiliza Fema Radio Show. jipange, jipange. angee pake pake ange page ange page Club fema Radio, radio uh, zima la jinsi gani wakulima wanaweza wakaifadhidhi uh, mazao yao galani. sana Michael nzuri kabisa ya wa leo. Lakini yapa, pia na kitu cha ja kutufundisha pia na ya Unisikiliza. Unisikiliza. Fema Radio Show. Rukaju aga aga aga gangi. aga aga aga nalima na vuna nauza nalinga nalima na vuna nauza nalima aga aga aga gangi. <laughs> Uu, ni mwaka wa kutoka siwezi kujiuliza nitokea vipi wakana nimeshatoka eh nimeshatoka mazao nimevuna ya kutosha Migunia hii kama hii inavyoonekana <laughs> eh. lakini sasa ndio mazao nimepata Magunia kama ya kutosha sasa nitaifazhi vipi ghalani? Eh? Mshiko wa kujengea ghala sina. Eh? wa kununulia dawa ya kuulia wadudu sina. Panya, mtu na wadudu wengine wahalibifu wa mazao na wananivuruga. Sasa nitafanya nini? Lakini cha kufanya hapa wadudu ni niwapige mkwala wa kutosha. Sasa natoa tangazo, tangazo, tangazo, tangazo, tangazo. Panya nja na wadudu wengine wote waalibifu ole wenu kuanzia leo ni marufuku kufuatafuata mazao yangu hivi kwa nini mnayafuatafuata mazao yangu nasema msiyafuatefuate vinginevyo sheria itachukua mkondo wake mmendisikia a a kama chizi Ivi kweli huu mkwala utasaidia kweli sizani kama utasaidia hapa cha kufanya ngoja nimfuate mjumba mapunda akanipe maujanja ya uhifadhi wa mazao galani na fikiria hapo tutakuwa tumeenda sawa vinginevyo <laughs> inaweza kula kwangu ah, ah, lakini mji wa mapuni naye huajeleweke lakini ngoja nimpigie kwanza ngoja nimpigie kwa simu yake naye kosaka oh au amezima sababu anamsumbua mara kwa mara kumuuliza maswali kuhusu na masuala ya mazao Ah, isi bwana. Hapa cha kufanya sasa naenda kwenye kikundi moja kwa moja. Najua huko ndio nitapata mwa wa tatizo langu. <laughs> Kwani kitu gani na wakati mazao ni <laughs> Rukachu. Fema Club na Fema Redio Huyo alikuwa ni bwana Ishi akitupatia elimu kwa njia ya burudani na time hapa basi twende tukamsikilize jembe jembeni wetu wa leo lakini atakayetuletia habari hizo kutoka kwa jembe Simu mwingine bali ni ripota wangu Baita Kindole akitokea Mangalali Iringa na yeye basi kimsingi jembe jembeni wetu wa leo anazungumza kuhusu na dhana nzima ya mnyororo wa thamani lakini kuna umimu gani kwa mkulima kuhifadhi mazao yake baada ya kuvuna unasikiliza Fema Radio Show Jembe Jembeni jembe jembeni Jembe Jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Femaclub na Femaredio shop. Fema yeah, sana jembe jembeni wetu wa leo kutoka kwa washirika wetu Femina Rudi kutoka pale Iringa umetisha sana na afili taarifa zako zitakuwa za msingi na za muhimu sana tunapozungumza masala mazima ya uhifadhi wa mazao baada ya kuvuna. Pia Yesi msahau ripota wangu amefanya kazi nzuri kabisa. Time hapa msikilizaji wa Fema Radio Show tunataka tupate burudani alafu tutarudi tuendelee kulisongesha. Unasikiliza Fema Radio Show Safari sije wewe mpenzi nikarudi wazuri nikuacha nao Nina umilian dunia moyo namwaza mpenzi baby wazuri nikuacha nao Asali yangu sabunia sabunia kwa sisi wangu wenzinga wa na radio show umetoka kumsikiliza Jackie Shonte akitokea Malaika Band anakuambia telephone kazi nyingine nzuri kabisa kutoka kwao C9 Record Sema Club na Firma Radio Show Word don't do Sema Fema. Yeah, time hapa unasema na Fema kama kawaida, alafu tunakoa kwenye nafasi ya kujishindilia zawadi tofauti tofauti ambazo Femina imeandaa kwa ajili yako. Nikukumbushe, Femina tuko Facebook, unaweza kwenda pale Facebook, ukasearch Femina Hip 1869, una unalike ukurasa wetu alafu inakuwa poa kabisa. Bila kusahau tunapatikana Twitter pale at Femina @feminahip to follow inakuwa fresh kabisa unakuwa unatisha ama nini ya naomba nisome message ya kwanza kama utakumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza masuala mazima ya kuongeza thamani ya mazao na na nyingi sana wengine walijibu swali wengine wameongea tu kuhusiana na kipindi lakini kwa ujumla nitasoma messages zenu leo ah huyu George Pambe anapatikana nkinga wilaya igunga Tabora Napenda sana kusikiliza kipindi cha Fema kwani kinaelimisha, kinaburudisha, kinafahamisha na kueleza mambo kwa ufafaa. Nawapenda pia watangazaji wake siku zote. Sasa tunasema George tunakupenda sana kwa kutusikiliza. Asante. Aa, asima mkulima akiongeza uzalishaji wa mazao yake, ataongeza pato lake na pato la taifa bila kusahau soko litajulikana. Eli Mombeki nikiwa Dar es Salaam. Eli asante sana. Mkulima akiongeza thamani ya mazao yake atapata faida zifuatazo. Kwanza atapata fedha za kutosha, pili atapata mazao ya kutosha, na tatu mazao yatakuwa ya bora na kuuzika kwa urahisi by Edgar mbonge wa mbea umuhimu wa kuongeza thamani ya mazao ni kwamba utaboresha thamani ya lile zao yani bei pili soko linakuwa kubwa kwani kila kitu kinakuwa na thamani mzee sumbe elia waikunga singida faida ya kwanza ni kuongeza kiasi cha faida inayotokana nayo na mazao yake ya pili kupata soko zaidi kutokana na thamani nzuri ya mazao gabriel Sakumi wa mwanza Ramadhani Mkara musimu wa Bunda Mara anasema umuhimu uliopo kwa mkulima kuongeza thamani ya mazao yake ya kwanza ni kulima kilimo kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu wa kilimo yani mabwana na mabishamba kupanda kwa wakati na utunzaji mzuri wa shamba pili kutumia pembejeo bora kwa wakati kwa kuzingatia ushauri wa maafisa kilimo au vipiperushi mbalimbali mbali. na tatu ni kupanda kwa wakati mbegu bora zinazoshauriwa haya hayo alikuwa ni maoni yake na ya mwisho kabla sija mshindi wetu wa leo anasema mkulima kuongeza tamani ya mazao kwa kuzingatia muda sahihi kwa mfano kufika kwa pembejeo kwa wakati maalum kulima kupanda na kutifua kwa wakati sahihi na kupanga bei sahihi naitwa Shabani Tozi kutoka Kigoma mwa Kizega. Ya baada ya kusoma ujumbe huo wa Shabani naomba nimtaje basi mshindi wetu wa swali la wiki ambalo niuliza wiki iliyopita kuna umimuguani wa kuongeza thamani ya mazao kwa mkulima. Na mshindi wetu basi ambaye anajishindia t-shirt, mfuko pamoja na majarida kutoka Femina si mwingine bali ni Magubo wa Sakina Arusha. Magubo kutoka Sakina hongera sana. Na mgumu basi alijibu kwa kusema faida ya kwanza ni kuongeza thamani ya mazao, pili kuongeza thamani ya pato katika familia, kaya na uchumi wa taifa kukua kiujumla, ila pia faida nyingine ni kuongeza wigo wa miundombinu ya kilimo, yani mashamba, pia faida yake vijijini itawasukuma vijana wengi kutotoka na kwenda mjini kutafuta kazi ambao pia patikanaji wake ni mgumu nchini na hata walioko mijini watapata hamasa ya kurudi vijijini mfano hai ni mimi nimehamasika kweli ya na huyo ndo mshindi wetu wa wiki hii wewe pia msikilizaji unaweza ukawa mshindi kwa kujibu swali letu la wiki na swali letu la wiki basi linauliza kuna umimu gani wa kuhifadhi mazao galani kuna umimu gani wa kuhifadhi mazao galani? Na kutujibu ni rahisi sana, chukua simu yako, nenda kwenye sehemu ya kuandika ujumbe mfupi, andika neno radio, acha nafasi, tujibu swali letu, tuma kwenye namba moja Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Na hivyo basi unakuwa umesema na Fema. Fema Club na Fema Radio Show. Na fema Radio Show. of na bwana olielu leo kwenye mishemishe mishe za shamba ndani ya Fema Radio Show na yeye basi anachoshirikisha asara ambayo alipata kutokana na mahindi yake uh, kuoza. Tummsikie bwana olielu afaute ndani ya Fema Radio Show. Mishemishe mishe za shamba. michemiche za shamba unisikiliza. unisikiliza fema radio show sana msikilizaji wa fema radio show kwa kuwa nami a, muda wote huu tukusikiliza na tukizungumza masuala mazima ya kilimo a, kilimo kwa vijana lakini pia dhana nzima ya mnyororo wa thamani katika kilimo na leo basi tuliko na umuhimu wa mkulima kuhifadhi mazao baada ya kuvuna ikiwa yote hiyo inaingia ndani ya mnyororo wa thamani katika zile hatua ambazo mkulima anataka kufuata kitaalamu kabisa katika kufa kilemo chake. Tumezungumza mengi sana, mtaalamu, wetu wa leo lakini pia sana, wangu, kazi nzuri kabisa ya za heringa, uh, kuzungumza na wananchi, Kusiana na ambacho leo ndani ya Radio Show. leo lakini kama kawaida tukimaliza leo tena wiki mapya kabisa ndani ya Radio Show kwako na Femina kushirikiana na pamoja na ACT na ulikuwa nami Rebecca Yumi. bye bye who cut you huh?